Allah man tabi bi ihsanin ilai yumatin amabagat. Allah sudah di majlis jangan ngobrol ya. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al Fusul fi Sirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita masih menyebutkan. فأهلياً ذري فنغال انكساه الإفك فتنة يوم نبا عائشة رضي الله تعالى أنها كانكم مجيئاً الله سبحانه وتعالى ونرنكاً في المنية إن الذين جاءوا بالإفك عسبة منكم لا تخسبوه شراً لكم بل هو خير لكم Yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taalaanha dari berbagai macam tuduhan. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah taala berkata Abu Fida Ahmaduddin Ismail Ibn Umar Al-Shahir Ibn Kathir rahimahullah taala. Kalau Anzal Allah taala, dan wa kana ba'da Dan min Dan itu. Dan Biaqtara min syahrin Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan firmannya ini Dan itu setelah Kedatangan mereka Dari perang Banul Mustalik Atau perang al-Muraisi' Lebih dari sebulan Juli dan lazina takallamu Fil-ifki Maka dicambuklah Disebabkan karena mereka terjatuh ke dalam dosa al-qadz. melontarkan tuduhan tanpa bukti. Maka hukumannya adalah dicambuk. Orang-orang yang ikut terlibat dalam. Membicarakan berita fitnah tersebut. Wa kana mimman julida misbah bin utahatah. Termasuk yang dicambuk ketika itu adalah misbah bin utahatah. Dan hamnah bintu jahish. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu yang telah kita jelaskan sebelumnya beliau bersumpah tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Namun Allah Subhanahu taala menegur hamba-nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu bahwa memberi maaf yang demikian lebih baik. Dan Abu Bakar pun memaafkan Mistah dan kembali memberi lafaz setelahnya Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dhalika sa'ida 'ala al Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebelum itu, yakni sebelum turunnya ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala dari tuduhan fitnah tersebut, beliau naik ke atas mimbar. Fa khathaba muslimin Maka beliau pun berkhutbah dihadapan kaum muslimin. Wa sta'dara min Abdullah bin Ubayy wa ashhabihi. Faqala man ya'ziruni min rajulin balagani adahu fi ahli. Wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khairan. Dan beliau meminta, ada yang memberikan udzur terhadap Abdullah bin Ubayy dan Teman-temannya dari kalangan orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah terhadap diri Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, siapa yang memberikan uzur kepadaku dari seseorang yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui pada keluargaku kecuali kebaikan. Di sini pelajaran yang sangat berharga dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila tersebar berita yang menimpa salah seorang di antara keluarga kita, berita fitnah, maka hendaknya seorang berusaha untuk berhusnuban. berprasangka baik kepada keluarganya. Apabila dia mengetahui bahwa keluarganya adalah seorang yang saleh atau salihah, hendaknya dia mengedepankan husnubvan tidak langsung menerima berita yang menyebar sebab yang demikian akan menyebabkan munculnya seurvan berburuk sangka yang belum ada kejelasannya oleh karenanya ma'asyar alikhu wa rahimahkumullah Nabi SAW mengatakan wallahi ma'alim tu Ala ahli ila khairan Demi Allah aku tidak mengetahui Pada diri keluarga aku Kecuali kebaikan Beliau mengadapankan husnudwan bahawa Yang diketahui dari Aisyah Radiyallahu anha adalah Salahuha Kesalahannya Kebaikannya Dan jauh dari uh, Sesuatu yang dituduhkan kepadanya Maka ini yang wajib bagi Seorang suami kepada istrinya, kepada keluarganya untuk mengedepankan Husnul Wan ya, dan tidak mudah untuk percaya dengan berita-berita yang menyebar yang menimpa uh, keluarganya. Wa daqarurajulan ma'alim tu alaihi la khairan dan mereka juga menyebutkan seorang lelaki maksudnya Sofwan, Sofwan yang Membawa Aisyah radhiyallahu anha dari tempatnya setelah dia sendirian. Aku tidak mengetahui padanya kecuali kebaikan. Wa ma yadhu ala ahlillah ma'il dan dia tidak masuk bertemu keluarga aku kecuali bersamaku. Fakama Saad bin Mu'adh maka berdirilah Saad bin Mu'adh beliau adalah pimpinan kabilah Al Aus. Aku bani Abdil Ashhal. Fakala Ya Rasulullah Ana aziruka minhu Ya Rasulullah Ana aziruka minhu Wahai Rasulullah Aku uh, Aziruka minhu Maksudnya Aku meminta izin kepadamu Ya Dalam hal memberi udur kepada uh, Orang tersebut Maksudnya aku meminta izin kepadamu Untuk membunuhnya Aku meminta izin kepadaMu untuk membunuhnya. Wa inkah nama min al ausid warabnya unukah? Kalau seandainya dia dari kalangan Aus, iaitu yani dari kabilahnya, Sa'ad kami telah memenggal lehernya. Wa inkah nama ikhwani na min al khazraj. Amar tana fafailnya amrak. Namun kalau seandainya dia berasal dari saudara kami dari kaum Khazraj, dari kabilah Khazraj, Engkau memerintahkan kami. Tentang sesuatu terhadapnya Kami akan mengerjakan Apa yang kau inginkan Kami akan Menjalankan perintahmu Mendengarkan itu Maka berdirilah Sa'ad bin Ubadah Lalu dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad Kedabta Amrullah la takhtulhu Engkau berdusta Demi Allah jangan engkau membunuhnya Wala tastatiuqatlahu dan engkau tidak akan mampu membunuhnya kalau dia dari sukunya uh, Saad bin Ubadah yaitu dari kalangan Khazraj. Walau min rahd kama ahbadta an yughtal. Kalau seandainya dia dari kerabatmu, dari keluargamu, dari kabilahmu, engkau tidak senang Ia dibunuh. Faqala Usaid bin al-Khudair maka berkata Usaid bin al-Khudair, "Wallahi la naqtulanna" Demi Allah kami pasti akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Engkau adalah munafik yang membela orang-orang munafik. Fatatawara al-hajjani hatta kanu yahtatilun. Maka kedua kabilah ini pun masing-masing uh, dari mereka saling bangkit emosinya hingga menyebabkan hampir saja mereka saling bunuh membunuh antara sebagian dengan sebagian yang lain falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusakkunuhum hatta sakanu sampai akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam terus berusaha untuk menenangkan mereka hingga mereka pun kembali tenang dan berda dari pertengkaran tersebut al hadith kata beliau hadza waqa'a fi sahihain anna al muqawilah li sa'd bin ubaid sa'd bin mu'adz demikian lain disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang uh, yang dikatakan Sa'ad bin apa yang mengucapkan kalimat yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ya'ziruni min rajulin balagha ani adha fi ahli yang disebutkan dalam berayat Bukhari dan Muslim adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad inilah yang mengucapkan kalimat tersebut. Bahawa kalau seandainya itu dari kabilah kami, maka kami akan memenggal lehernya. Dan kalau seandainya itu dari kabilah Khazraj, maka kami menunggu perintahmu. Kami akan menjalankan perintahmu, Ya Rasulullah. Disebutkan dalam berayat tersebut bahawa, yang mengucapkan kalimat ini yang kemudian dibantah oleh Saad bin Ubadah, adalah Saad bin Muadh Sayyidul Aus pimpinannya Qabil Aus kata beliau "Hada min al-mushkilat al-lati ashkalat alaikatir min ahli al-'ilm bil maghazi". Ini termasuk di antara hal yang menjadi problem oleh kebanyakan para ulama yang meriwayatkan tentang Peristiwa sejarah dan peperangan. Kenapa demikian? Fina Sa'id bin Mu'adh la yakhtilifu ahadun minhum an-nuhumata isra' bani Quraybah. Bahawa tidak berselisih para ahli sejarah. Bahawa Sa'ad bin Mu'adh meninggal itu setelah kejadian Banu Quraybah. Banu Quraybah, peristiwa bani Quraybah terjadi setelah kandak. Terjadi setelah Khandaq. Waktu kanat akibat Khandaq. Sedangkan peristiwa Banu Qurayba itu terjadi setelah selesainya perang Khandaq, perang Azab. Wahyafisana tihamsin al-Sahih. Dan yang benar bahawa peristiwa tersebut, peristiwa Khandaq lalu kemudian disusul dengan. Memerangi Banu Quraybah terjadi pada tahun kelima Hijriah. Terjadi pada tahun kelima Hijriah. Semua hadis ulilfitnah yusaku anhu fi gaza bani Mustalik hadee, wahy gaza al Muraisiyah. Kemudian berita yang menimpa Aisyah berupa fitnah tidak dilakukan bahawa itu terjadi pada perang Banu Mustalik ini, yang juga disebut perang al Muraisiyah sedangkan perang al Almoris ini terjadinya setelah Banu Quraidah. Saad bin Mu'ad saat bin Mu'ad beliau meninggal disebabkan karena luka yang beliau derita radhiyallahu anhu itu setelah peristiwa Banu Quraidah. Rasulullah saw sempat mengangkat Saad bin Mu'ad untuk menjadi hakim dalam menentukan nasibnya. Bani Quraybah, yang kemudian beliau pun menetapkan bahwa yang telah balik dari kaum lelaki dan mereka seluruhnya dibunuh. Adapun wanita dan anak-anak mereka ditawan oleh kaum Muslimin. Ketika itu Saad bin Mu'ad sudah dalam keadaan sakit. Setelah peristiwa Bani Quraybah meninggal Saad bin Mu'ad. Setelah itu terjadi peristiwa Banu Musta'lik. Nah yang mengherankan bahawa Disebutkan dalam ruaya tersebut Terjadi pertengkaran antara Sa'ad bin Mu'ad Dengan Sa'ad bin Ubadah dalam peristiwa Hadithul Ifik yang menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala Semestinya Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal Kenapa disebutkan namanya dalam peristiwa hadithul Ifik ini Nah ini yang menjadi problem yang Dipermasalahkan oleh para ulama tarikh Tentang hal ini Qala Az-Zuhri fi ghasfatil Muraysi'a berkata Zuhri tentang peristiwa perang Muraysi' wa qad ikhtalafa an-nas fil jawab an hadha bahwa para ulama mereka berselisih untuk menjawab hal ini keberadaan Sa'ad bin Mu'ad dalam cerita al-Ifk yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha kenapa masih ada padahal kalau dirunut dalam sejarah mestinya dalam peristiwa benar mustaq beliau sudah meninggal Maka berkata Musa bin Uqbah. di hakaahu al-Bukhari u'anhu. Berdasarkan apa yang dikaitkan oleh Imam al-Bukhari. Inna gazuat al-Muraisi'a kana fi sanati arba'ah. Ar. Bahwa perang al-Muraisi' al terjadi pada tahun keempat hijriah. Jadi berarti kalau demikian. Perang al-Muraisi' terjadi sebelum Khandaq. Ya, Berdasarkan yang disebutkan oleh Musa bin Uqbah. Berarti Al-Muraisi atau Balal Mustalik terjadi sebelum Banu Qudaibah. Ya memang jika demikian Sa'ad bin Ubadah, uh, Sa'ad bin Mu'adz masih hidup ketika itu. Namun kata beliau wa hadza khilaful jumhur. Ini menyelisihhi jumhur. Ini mesti jumhur. Jumhur ahli sejarah menyebutkan bahwa perang al-Mursyid tidak terjadi pada tahun keempat. Terjadi setelahnya. Setelah Khandaq. "Tsumma fi al-hadits ma yanfi ma qala" karena ia قالت وذلك بعدما انزل الحجاب. Kemudian di dalam hadis ada yang menafikan apa yang disebutkan. Sebab dalam riwayat tentang hadis al-Ifik, hadis yang menimpa Aisyah radhiyallahu berupa fitnah di sana Aisyah mengatakan wadali Wa kabah damanun zilal hijab bahawa kejadian itu setelah diturunkannya ayat hijab setelah diturunkannya hijab ketika Aisyahul tidaknya beliau tidur karena berharap pasukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin akan kembali menjemputnya maka beliau tidak meninggalkan tempat tersebut maka beliau tertidur sempat terbuka wajahnya sehingga sempat dilihat oleh Sofwan radhiyallahu an dan beliau mengenal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebelum diturunkannya ayat hijab. Setelah uh, pada saat Sofwan mengucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaget mendengarkan suara tersebut dan beliau segera memakai penutup wajahnya. Dan itu setelah turunnya ayat hijab. Nah turunnya ayat hijab ini kata beliau tidak ada perselisihan bahawa turunnya ayat hijab di pagi hari ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi zainab bint jahsy wa qad saala sallallahu alaihi wasallam zainab bint jahsy anna a'isyah fi dhalik fa qalat ahmi sam'i wa basari di mana Rasulullah s.a.w. dalam peristiwa perang apa peristiwa fitnah tersebut. Sempat bertanya kepada Zainab bintu Jahash. Tentang Aisyah. Bagaimana menurutmu tentang Aisyah. Apakah benar seperti apa yang dituduhkan. Maka Zainab mengatakan. Ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga pandanganku dan pendengaranku. ini yani beliau tidak ingin bercerita sesuatu tentang hal hal yang menjelekkan diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berarti kan sudah menikah Rasulullah alaihi telah menikahi Zainab ketika itu qala Aisyah. berkata Aisyah wahiyallati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi salam. bahwa Zainab ini yang yang biasa menyayangi aku di antara istri-istri Nabi s.a.w. وقد ذكر ahli sejarah telah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab itu pada bulan Dzulqa'dah pada tahun kelima hijriah. Pada tahun kelima hijriah maka batallah apa yang disebutkan Walam yang jali al-ishkal berarti problemnya belum juga selesai. Ya, berarti itu terjadi pada tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab. Berarti bukan pada tahun keempat, sebagaimana yang disebutkan. Rasulullah menikahi Zainab pada tahun kelima pada bulan Dhuhrqaada. Nah, maka ini lagi-lagi uh, menjadi problem. Wa amma al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar fa qala adapun Muhammad bin Yasar sahibus sirah beliau mengatakan inna ghazwatabanil mustaliq kana fi sanati sittin wa dzakara fiha haditsul ifki bahwa perang Banul Mustaliq itu terjadi dan setelah itu beliau menyebutkan hadits fitnah yang menimpa Aisyah Illa anahu kala hanya di sana beliau mengatakan Aniz Zuhri Diratkan dari Zuri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud Dari Aisyah Fadakar al-hadith Fakala Fakama Usaid bin al-Hubayr Jadi yang berdiri itu bukan Sa'ad bin Mu'ad Ya Karena kalau di tahun ke-6 Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal maka berdirilah Usaid ibn al-Khubair jadi bukan Sa'ad lalu Usaid yang mengatakan ana adhiru ka minhu walam yadhkur Sa'ad ibn al dan beliau tidak menyebut Sa'ad bin Mu'adz. Muhammad bin Ishaq tidak menyebut Sa'ad bin Mu'adz. maka ini kalau dilihat dari sisi uh, sejalan dengan sejarah ini lebih pas bahawa yang mengatakan ana adhiruka minhu yang bersedia untuk memenggal leher uh, orang tersebut yang menyakiti Rasulullah SAW dan keluarganya adalah Usayid al ad bin Al-Khudair ad. bukan Sa'ad bin Mu'ad Adapun Sa'ad bin Mu'ad telah meninggal. Oleh kerana itu berkata Abu Muhammad bin Hazm, "Wa hadza sahih allazi la syakka Ini yang benar, tidak diragukan padanya ada Adapun riwayat Bukhari dan Muslim Yang menyebutkan Sa'ad bin Mu'ad itu keliru Jadi beliau Membenarkan riwayat Yang selain disebutkan Bukhari dan Muslim Padahal kalau Melihat dari sisi ke, Kekuatan riwayat Kekuatan Sanatnya Lebih kuat yang disebutkan Bukhari dan Muslim Namun yang menjadi isyakal Penyebutan Sa'ad bin Mu'ad Ya, sementara Muhammad al-Mishak wajkan tanpa menyebutkan Saad bin Muad. Wabahat al-Kalam fi dzalik ma'ati Rafihi bi Saad jaa min turuqin sihah. Lalu kemudian Ibn Hazm menjelaskan secara panjang lebar tentang hal tersebut bahawa yang benar yang berdiri adalah bin al Fauzayir bukan Saad bin Muad, meskipun beliau mengakui bahwa penyebutan Saad bin Muad telah disebutkan. Dari jalur-jalur yang sahih Kultu wa huwa kama kala insyaAllah Kata al-hafnu kathir Ini yang benar Sebagaimana yang disebutkan Nabi Hazm InsyaAllah Ta'ala Ya Maksudnya bahawa Secara umum Riwayat yang disebutkan Bukhari dan Muslim Sahih Namun terjadi kekeliruan Dengan disebutkannya Nama Sa'ad bin Mu'ad Kemungkinan besar Terjadi kekeliruan disini Ya Karena Kaitannya dengan Pertengkaran antara Al Aus dan Al Khazraj yang ketika itu Saad bin Mu'ad Sayyidul Aus sehingga terjadi kekeliruan oleh salah seorang pelawih yang benar bahwa yang berdiri itu adalah Usaid binul Khubair dan tidak disebutkan Saad bin Mu'ad. Wallahu a'lam. Waqad waqa min hada al-namd fil hadithi mimmalayuqayir hukman dan telah terjadi dalam hadis yang seperti ini. Namun itu tidak merubah hukum dalam artian kisah itu benar sahih namun terjadi kekeliruan dalam menyebutkan nama telah terdapat dalam hal-hal yang seperti ini ahaditsu zawatu adadin ada beberapa hadis qad nabahannasu ala aktsariha di mana para ulama telah memberi tanbih memberi peringatan dari kebanyakan riwayat yang terdapat kekeliruan kadang-kadang dalam penyebutan nama Namun sebagian mereka menyebutkan jawaban-jawaban Namun terlalu dipaksakan Jawaban tersebut Wallahu subhanahu wa ta'ala A'lam Walhasil ini perserisian yang disebutkan oleh Al-Hafz bin Kathir Dan beliau sampai kepada kesimpulan bahawa Yang bertengkar dengan Sa'ad bin Ubadah Bukan Sa'ad bin Mu'ad Karena diperkirakan Sa'ad bin Mu'ad telah meninggal pada saat terjadinya berita fitnah yang menimpa Aisyah. Namun yang berbicara ketika itu adalah Usaid bin Al-Hudair. Wallahu taala 'ala mursal. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Hari alhamdulillahirabbil alamin. Fa